A felszínről jó húsz percre a várostól, az öböl Long Island rejtett kincsének tűnik, és az egyik legszebb hely, amit ismerek is láttam. A víz kékebb a kékebbnél, és tökéletes sós habos hullámok nyaldossák a partot, mintha angyalszárnyak lebegnének a víz felszín fölött, és a kora reggeleken nem kevesebb, mint egy tuzat sirály repül az angyal fölött, a reggeliükre vadászva.